تغمیل کی ملکیت طرفتا والا اضافت الى صبب الملکی دی منگلت الاضافت او اضافت او اثناب دا په طرف دا ملکیت بانی یا دا سوا دا ملکیت بانی دا مرتبک یو شان تدی لیانله ظاهرن لسببهی دسی تووی کتاو سمی نکاوشون بیا با طلاقی نو دا نکان نباب پا بیا مخالی و قول طلاقو دا پارشتا دیم خطر فیصرف مقابانی موجوده ب فا این قال انا فردارو وطلا چه اضافت دا شرطا دا ملکیت تا پا کارده یا سباب دا ملکیت تا پا دی که نا سبابشتا نا خودی ملکیت شده نا دا کلام او دا شرط لغو دی. ان قال عجنې ان دخال چېداره پان چې تعلیکن کو معض وجهه په د خلاصیت ظه لم تو ت ل پریخ د تلسی وئ کته کوتهلارړ ته به تلاقي دې الفازې بعد دغت سدیې کو وکم او بیا د خه غ نه تلا کېږي دکه دغټین ک د اجن بیاوه او پریخ د بتلاکو نه تلا کېږي ل ان رحانې فماللیې نام دغه ټیم کې د حالی د تلاکوورتهومالک نهدي دکه د تلا خو خو دپاره نګاب ک دلیکانه وړی وما عذافه الا الملکا اضافه ملک ام دیکها دا ام ندیوه تا کون وقت ام دیکیت دلیقا اکرال با تلاق ام موسی تن دیوه وما عذافه دا اضافه ام ندیکره طرف دا ملک دا. تا نیت صور ـ اضافه کره ده ولابد من واحد من هما او پا حائد که دا خبر ضروری دا, اضافت دا. یا دا اضافت راغ لی خود ہی ملک ام نکاحی تا یا ذا عزتو اضافت راغ لی و الفاظ شاتئ ان و اضافه اضاف ساره میک دښاتوال الفاظ دي تبداه مې روانيږي چې دې الفاظ معنا د معلومه کین دې دغه معنا چې د کوم تکالم په کلام کې پښتوه کې راته پغه ونی د کلام عمل کې دا ان معنا پښتوه کې څر تراځي ان د حالت چرته لا کوټ لاړې دا ان معنا پښتوه ان د حالت یې دارا څر تراځا لاړې دا د ان معنا او اذا او د اذا معنا پښتوه کې وقته راکېږي کوم وخت ته د اډا چارو کتبه تلاخې او د کلم معنا په هر واري تر کېږي هر واري د کلم معنا په هر واري تر کېږي که هر واري تا دا چارو کو که هر هر د خل دخول دی کو نو د کلا او د کلم معنا په هر په هر واري او د متا د متا معنا په هر کله تر کېږي په متا ما هر کله چې تا چارو هر وخت چې چارو کو متا معنی د الفاظ يا رساته دا نه بعد په څومره کلم په دې باندې حمل کواب تا د عبارت کې مشكلات ناراضي مکه اندر دا دا کی پختان اب خپل اصطلاحانه خبره کئي او پنجاب වල خپل اصطلاحانه خبره کئي انګريزان خپل اصطلاحانه خبره کئي سدا عربی محاورات او هغه ترجمه متعلق معلوم کړي او بيد پښتو ود عربی اصطلاح ترجمه راولي یا د اردو د عربی څخه ترجمه راولي ستا خبره په اساسات د حساب نه برابر کیږي والفاظ او شرتي الفاظ اشات هغه او او بل اذا او بل اذا ماده بل او بل کل ماده او بل متا او بل متا ماده دا الفاظ دا شرط و معنى کیا دا کیا استعمالی گی بکی لأن شرط مشتق من العلامتی دا اید شاعت اخفل معنى علامتا او دا الفاظ یہ بار علامت او گرزو لیشو که پا دے بالن برس حرس مرتب کی دا الفاظ دی خبر علامتا چکا زم وقت دا علامات وجود درالا پا دے بالن برحکم دا حرس مرتب کی گی لأن شرط مشتق من العلامتی شرط مشتق دا علامین دے و هادی الالفاظ مما یلیح افعالنا دی دا با دا دا الفاظ الپازنا بعد په کالام د متقلم ک ف راځ پهتهتكونو علامات على لحسا په دا به علامات د هنسی په دغه فو باندې شاریهی ک دا الفااز او اوشرته د علامی نهدي مطبب دا وګ دی ده دا الفاظ علامات علاما د فالو چې کمم دی نرو را روان دي ان چې کو ووا دا علامات ترال چې کوم د شرط مطه ک روان دی دی پسې به غافال چې کوم د حپه مرتب شويدي. فتكونو علامات نه على الح نه دا الفااز د علامات په ح د غ فیل چې کوونته پهې سر روان دی او مطلب ن پووش د فال نرو د فرک نو او د نروسته په کلامې افله روان دي پهدي مطبب دا دی ک داشروط والله الفااز علاميدي پهې خبره روانې چې کوم وختیم دا ع مراله پهدید غ فیل دی چې کم با بله صیحانیېږي پهې په غفیله روان دی چې کمې به صیحانتيږي فتاكون علامات على الحنسه نو دا شروط وعلى الفاظ علامات په حنسه حاله باندې فهغه کيل باندې چې کوم فعل تر دا علامات او ذکر دي, دي دا خبرې په يو حنسه او ځین سياله دا د وړ دي شروط نرسناره باندې نو متو ودا وګرئ دا چې دا شروط وعلى الفاظ علامات په حنسه هغه کيل باندې چې علامات په سیر روان دي دا اللاماتې په څه فعلیلبانې ک کوفیل پهې علامات تو پهصیر آ روان دی لکه د خبر مثال وره ان د خللتدار دا ان داخل شوی دی په د خلې دا دغداخل یو فیل دی او دا ان د مخک د هغ نه شر دا پهې خبرې علامه ده چې د دی شاتی نروسته کم فی د آ روان دی جی فیل بانې ب د حالف خانی که کدا فیر وجود طرراغئ دا ان ال پهې خبره بانې ده ک دې مت کممفی د آ روان دی په دی بانې به د خف خانسی گی که چته دا فیروج طررا فو علامات عَلَى حسا دا علامات دداخل سی انلیکه دا فیل د ریشر سررا را نو حے او که دا شر نور اغلی نه بیا دا سی پهې فیل با نخواانېږي ثم کلی معطنا او صرفون شر دا قما د ان پاعتبار د معنا د غویبانې دا فقط د شر دپار استعمال گی د ان معنا کے بر احتاد نشتهلی ل اند د هو سفی حمال وقت په د انک معنا د اوخوا نظر راغلی پهې فقط معنا د وَمَا وَرَاءَهَا مَلَكٌ بِهَا دَإِنَّ لَوْ دَنَا الْفَصَاوَاتُ كَلُغَةٍ اسْتِمَالِيَّةٍ فَذِي تَعَلُّقٌ دَإِنْ تَرَا لَاغِلَ دَإَ يَسِيرُ حَقٌّ بِهِ وَكَلِمَةٌ كُلُّهُ وَكَلِمَةٌ كُلِّنَا لَيْسَ شَارِطَانَ حَقِيقَتَنَا لِأَنَّمَا يَلِيهَا اسْمٌ وَهَذَا الشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالتَّعَلُّقُ دماس یې موږ د خبرو وکړو که دا علامات په هغه فعل باندې چې موږ سره راواندي او مطلب دا دی که دا خلاف حنث په هغه فعل باندې چې کوم د علامات نرسره راواندي بیا دا خبر موږ وکړو چې الکادله نرسره راواندي نو کلهږي قرصه نه راځي کلهونه په بحث په کلام کې څه مرضي ده دا کې لکه دې مطلب دا دی کله که د کله نو رسکه کوم څه لا یې مراره راواندي د سره لاغله ده ده تعلق به راغلی سر را غلی ده؟ به جذا سر را غلی ده؟ و کلمه تا کلین دیتا دا شرطا حقیقتا کلمه تا کل دا شرطی معنی دا پر حقیقتا نیستمالی گی دا که د شرط دا خدا ده که دا داخلی گی پر افعالو او کلو داخلی گی پر اصمو نو کلو دا شرط و معنی کی حقیقتا لأنما يليها اسمون که قلپک مقلمات داخل در نوقع اسم ده او در شرط کار خدا ده که دا داخلی که پا افعال و بانه دا ونید سکار که ونید سکار که که شرط نروسته بکر لان که جزار آروانه او جزار آزی پا افعال و که نپا اطماء و که ذکر جزار خود و فیل مرتب شوه پرامخی زیبانی حکم مرتب شوه ده نو حکم مرتب گی که پا افعال دا کلمی دو کلو نرست با کلان کی متصل استمراضی و دا کلمه دو کلو حقاً پر شرک نئی استعمال دیگی و اشارت سمائی تعلق به هی الجزا او شاد خمانگا حقیق دوائی که دیس تعلق دا جزا راغ او دا جزا تعلق دا فال سره دی او لکه حکم بتا بان علم و رتب کی گی که تا یا فعل صادر کرده تو چه فعلشتان بتا بان جا حکم, حکم را گئی او چه کم واقع فعل تا نئی صادر ش اِلَّا اَنَّهُ الْحَقَتْ بِشَارْتِي اُلْحِقَتْ بِشَارْتِي تَعَلُقِ الْفِعْلِ بِالْإِسْمِ الَّذِي يَلِيْهَا وَهَلَكَ ازا خَبَرَ خُسْتَابَرَ بَرَبَرَ شُوْرَا شَعَلَكَ الْقَلِمَهَا دَوَ دا كُلُّو دَاخِلَهَا فَاسْمَهُ بَانِدَا او دو شروط دو بارا پا کلام کی مدخول دیها غفل بکار او کول زده که بشاد کې استعمال شو که دا کول نو رستا کومې سمراغلې دا دایته داخل په هغه فعل باندې دي چې کوم فعل باندې حالف حانسیږي موږ سره وایو چې راګلې ما دا کول به ذات فعل دا داخليږي داب لپاره داخليږي نو ځکه چې دا به شروع دروښناللا مطلب ان پوښت څکا خدادا چې د شروع ته په انسان دا کول ذن به ذات په فعل باندې داخل شي ځکه ما تب شروع ولاده چې دیر نه بعد حکم د جزا پکار ده او حکم د جزا په فعل کې نه پاسناو پد کلو مطلب پیداله چې دا داخل پکم اسم باندې د غایثم دا داخل په غفیل باندې چې کوم تعلق مخه د حالف د جزاء او شرط سره لګیدلې دی انه وړه حقیقت دا کلمو ملحقه کړېش ولان د شرط سره زکا لتعلق الفعل بالاسم اللذی یلیها زکا تعلق در فعل راغی دا ها غا اسم ترا چیزا تم اسم ترا دا حرف کلو ملحق شوی یو زی شوی دے نمگر اسی چې چی کلیما دو کلو داخل فعل بانک ازداد ندا بلکی بالواسطہ دا فا درمیان کسم واسطہ راغی دا مس لو قوله کا کلو عبرن اشتریتو هو قهوا اشتریتو قه ورن اره ها ولان تکم داخل نو هاغری ازادی دیدے کہ دعوت پر کلام کیسم راغلی دی او دا کلو کلمت شرط راغلی دا دا کلمت کلو داخل شوی پېسان باندې دا په دې سم نباعد وتسل پر کلام کې پیر اشترا راغلی دا پس مګ دې دا وایو شاید کلمت کلو داخل دا پرې شرابانی او به ذات نطق وا چې کمکه د راغلی ده قهوا دا دا حکم و راتبه پر شراوانی او شراوانی ش داخل فاسد عابد اسم باندې نو دی وجبانی و یدا د شروع سره مل هک ده چې دام و دخول د سیل د بار گردش کو فرختر دمره ده چې کلمہ دو کلو داخل اکیل باندې بل واسه تدا خودا نور حروف او الفاظ پر سیل باندې داخل بذاتی ففي هذه الالفاظ اذا وجدت شات ان حلت وانتهت اليمینا چې هر کله په دی الفاظ کې شذ موجود شو ان حلت اتقا سرت و لسیدا او سلاکة نقلات انحلال راغه نو کشرته شرط موجود شي زاب هغه ون پخنه مرتبه شولا لانا دا شروط او دا ايمان شي غیر مقدمه ته دا به تبادر معنا له غزيباني ديګه تقاضا دوه هم نشتا مثلا سره يې سړي په كلام کې او زل شته يا او قسم ويلې دي نو په يوه قسم باندې حکم ورته کېږي اظام ته بيني چې په دې بدری بدرې پر احکام را دي نه يوه لفظ يا يوه شرط يا يوه قسم دې باندې حکم را روان دي ځکه دا قسم یا دا شروط څخه د تقاضا دوه هم نه او نه ګټه قرار سره په وجود الفعل مراتان يتم شاته چې هر کله يوزل فعل موجود شونه هغه شرط ما او شرط ولا بقال لمن بدونه کہ هر کله شرط موجود شو جزا ته مرتبه شو خبر اخلاص شو لا نقسم بخله تر توریدا الا تكلمد كلما البته کلمد كل کلما دا چاچدا ک دې معنا کې لغتن تکرار موجود دی د لغت په تقاضا چ موجود دی فئنها تقزين تاميم لفاعل اذا قذا تقاضا التاميم دا فالو کې د کلما پښتو کې معنا هر والے هر اته را هر اته را دا اکار کې هر والے دا اکار کې الله تعالی کلما ندجت جلودهما جی دیکی دو کلما مانده هر واری دا هر تیران هر واری ومن ضرورت تامیمیت تقرارا چه هر کلما دا کلمیت کلما چه عموم روانده عموم که دیر فعال پکار دی بڑیرون کې پخبر رواند تقرار رازی ای بات تکنی ایر رحمن الرحیم خالف ان تزوجها با لذالکا اضا لزوج و تکرر شرطا لم يقاش انا مگه نه مساله علاوه دا چې هر کله یو جزاء یا یو حکم دی او شرط سره معلق نو دا بلد ادم د شرطه پوره دا, شرط پور دا حکم او دا جزاء معدوم وي او چې هرک کله شذ وجود تراځه دا نه بعد به جزاء وجود تراځي نو په دې یمین د طلاق کیه په بل کې د خبره چې یو شرط شو او دیم د هغه سره جزاء دا شرط وجود پر کار دی او دا جزاء په هغه باندې به تړتو پکار دی که کوم وخت چې تاسو موجود شونه هغه بنځه جزا مرتب بش خصوص چا ته د طلاق مسالګې چې کما جزا روانه په شرط پورې د هغه لپاره محلي حقوقم به کار دی یو خدا ته وره کله د طلاق الله واقع کی چې د مخ کې ناشط موجود شو یو ده مخبره به جدا چې د طلاق د طانا د دې جزا دراتو پټین کې محلي حقوقم به کار دی کله چې دغه ټین کې پنکاه کی نو کشر دغه د خبره استدنه به د طلاق واقع کیږي او که شت لري دوه خبر کې ونه وا شرط موجود نه او نه بیا تلاق نه واکې کیږي يا شرط موجود دي خو بل غټيم د شرطه موجوده کیږي د غټيم کې محل وقوره تلاق په اړه مشوره دي نو د و ان تلاق نه واکې کیږي دا وې د کله ما خبر لیدل تر وا نه لیدل مند سی وله يدا شامل د تکرار دا, دا فال د پارا يوزلم تلاق ویلې سي بل زلم ویلې سي بل زلم ویلې سي شارې وي قسم ون حتدا د امر من کوه له سره کله تاړه راوی نکاح نه بعد د څه زبل سره نکاح و او د سری سره خاوند دوباره نکاح وکړه نو دا مخکینه قسم په دې نکاح باندې موثر نگر دی دا کار تعلق را مخکینه نکاح سره او مخکینه نکاح په طلاق او بنیادی کالعادم سره دا نووی نکاح هغه دره طلاق او د حلال نه بعد نو په دې نووی نکاح زور قسم موثر نگر دی ظاهرا دا څرانده دا چې سړی قسم کوي نو هغه موجوده نکاح سره کې د به نکاح راغې تعلق هغه نه راولي یلاته کلمته کلمه دا همې دیو ساين تزوا وجها بالا ذالیکا کچته د کلمه د طلاق وېد نو بادا درې دې طلاق دې خې ته شو او دې دبل خاون سره نکاح وک او دې دی اول خاون تراله نو دا مخینه د کلمه والا شر ختم شوه دې دکه دا هغه تعلق د مخینه نکاح سرو نو مخینه نکاح بنیا دي ختمه شته دا یې سره ختم شو فا انتا زوجها بعد ذلك اے بعد زوج آخرا کچتا نکاح دا بالخاونس روش دا غیر نبادی دیا نکاحوکم و تکرر شرطا او دا غمخینی شرطا دوباره بیا مکررشو لم يتاشئونا فدی نکاح دین نور طلاق نواقی کیگی لان بیستفای تلقات سلاسی المملوکاتی فی هادا نکاح لم يبقى الجزاؤم و وبقاء اليمين به كي هر کله نکاح بنیادی بتلاکه صلا توه باندې ختم شوو نه جزا ختم شوو کی جزا ختم شوین تقبل باندې څلته ورته دا و به شرطه يمين بقا و بقا د جزا او د شر غاوړ باندې کی جزا مؤقتا نه شرطم څخه تقبل باندې ختم دي وفيه خلاف الزفر و, و سنقررهم بعد ان شاء الله تعالی ولو دخلت على نص الزواج لان قال كل ما تزوجت امراتن فهي تالخن. یا حن تصدق کل <سؤال> مره وان كان بعد زوج اخر د تا کو سمن کلمہ طلاق وای تر دې سی وای او کس سی وای چې هر واره معنی کا کاونو هغه بطلاق که هر واره ما څه ټول هغه وسی طلاق وای دا چې کلم د مرګ پرې نکاح کوي فدوانې وطلاق و د حلالو کې ځان د پاره ختم کرنا قسم کړه کلمہ په خپل زبانه برابر دي دا کړه کلمای داخل کړي په نفس نکاحانه چې هر واره نګار اطلان او په وسی بطلاق متصل او شان یو کسو انده هغه د نجات لار اړول دا نجات لار یې دا یوسره دا قسم ځان ترې ثبوت کړی دی کما نکاح کول هغه وطلاق هیڅ ثبوت یې ځان ترې کړی دی په دغه حاله راځه چې دا څه دی نکاح په بل باندې خدا او ته خپل باندې تو کم نه کړي دا کوم دی چې په نکاح کې احکامات وکيل ته ناراضه کیږي کی مو وکيل تراضي کیږي نو یو خپل مرتبه کې د خپلار نکاح او د روډور نکاح اوږي او دغه کرا تهاف نکا مستقلله پلارو لو کې یا د لوورروي او نقا د په ظولی په سکوت د پ او د باکر سره لا مناکه نه هغه د پل نکبه د پاره او و ګځې دا د ښ د شپې د د ښ د کار وواغلی نور نکا کې تع لوقات مسا نکاد فزولی نسبت فزولی فرضان تا کېدل <سؤال> ځان کې د فارانې کا کوم وداخله نو وای دسي چې دا نکاح ماوه ورته ما ویلې دي نو دې سړیو تنه وېلې او نه پخپله باندې نکاح وکلا نکاح لپاره او کیا ورور وکلا دا به مږه تبې د نکاد فزولی کې روان دي او نکاد فزولی په سکول <سؤال> تردا مناقشه ګرځيږي دالې سکول دي استایي نکاح یې مراقبه او کله چې تردا وته وېلې چې مالا نکاح وکا یا پخپله باندې په پیغامه طلاق وکړي دې خامخا وَلَوْ د خله د على نپې تزهوجی د انقاله کل مع تضود د مرراتتن په یا تع کوون دچ خسم وګه ک هرواې معې کاوک د خ سرههغ تلا کي دا به خې سیږ پهبانې ب تلاق راضي که هرراوا لا ن کاي د او سره دل ک دبل خاون لبادي ل انمر اناقا بیااعتدار مع لأن اعقادوها باعتبار ما یمنکو علیها من الطلاق بی تزوج و ذالک غیر مخصور انا او دا طلاق والا قسم دا کلما پوجبانی دا غیر مخصور دے دشمار نباہر دے نفاہر واری بانی بدا طلاق بدا بانی راضی و زوال المنکی بعد الیمین اللہ یبدلوها او ذائلہ کی ادل دا ملک رسا دا قسم نا دیترا قسم نباتی لیگی یا او کسو چی قسم کردے دے تکتا داخلہ شکورتان و تبا طلاقیں دین باندې سړی دغه دینه د علاق ور کوي او د د علاق باندې مطلقه وګرځي دلام وځه مطلب نه دي چې کو نه قسم زمانه نه و ده ماکینه قسم په خپل مخه برقرار ده نو که چېرته د دین باندې سبياله کاو کو نه قسم لاشت ده ته که دغه خبر چې کتاب دخول د تراین ترا تب با تلاق اي او دخول عدالت نه راغلي نو کوم حکم دخول د تراته پداتې په حکم د طلاق پرې باندې مولا طب کیږي نو که کی. د بهر نکاح کې راغله وذاوال منک بعد الیمین لا یبطله کچر تملک زائل شو د قسم قولنا باضا کسلمکه بل طلاق ور که یادوا لا یبطله دا زائل کی دل دملک دا, دا قسم نباتلی دی سڑی دا نصلان دوران لیکر دا. دا دا ها ذمیر ملت راج کڑے دی دسی مطلب دی کدا ملک زائل سی ودا ملک زائل قول دا قسم نباتلی قسم په خپل برقرار دی ازل ته زائل شو په یو طلاق کرا لأنه لم يوجد شرطا فبقيا والجزاء باقن لبقائن محلحی دیکھا شرط لا وجود تا نجر آغل انو قسم بشد کی باقی رئے او جزاء خود شرطنا بعد راضی نو جزام باقی دا لبقائن محلح و محل مشتره فبقيا الیمیل نقسم بخفل زبان قادره دې ماتن کې ظاهر نه فاس مت سره تعارض خبره کړو چې که هر کړه چې د بل خواوند څخه نگاهو کو داغه نه بعد بیا د سره نگاهو شو نو ما قسم سر تر څه ده او د تر څه وای چې دا قسم سر تنځار څه ده دا لا فالحال واقع دی اگر که درمیان کې ملک غایل شو نو فلګول کې واضح دي فاس مشه روان د طلاق صلاتو کې او دا روان د یو طلاق کې په یو طلاق باندې سړی داسې ملکیت غایل ک نو په یو سره دا ما قسم نه ده باطل دا کدا نه کې د الخاون ز پارا واکیږي اپاو سره دغه روان دي کې د بل خاون سره د حلالي نکاح و نو په هغه باندې مخینې حتا ما ټول څاتور څه دا داغه نه باندې وحکامات به شروعش کوي باندې ثم انه یده شرط چې ملګریه نه حلله الیمینه او وقعت طلاق کشه تدې سره یو طلاق ویل بعد بیا نکاح او دا څه دې وا او د هغه نه پس یو خدای د احکامو چې کومه شرط لګولې دي نو د هغه نه بعد په دې باندې را راځي خو سب قسم سره ترڅېږي ځکه د قسم تعلق نشته ورجزاد واړو دی دي چې شرط دا نه جره هغه قسم باقی دی چې شرط راي قسم د هغه نه باسر ترڅېږي ثم انه يردای شرط ته ملي کیه ان حلت الامینا قسم سره تورسي ده و وقعت طلاق لانه جد شت والمحل قابل للجزائم شرط موجود شو چې حریبان قسم شوي دي او محل قابل لجزا ده پاره ده دا جزا به مقابه انطلاق وي او که بده ټيم د شات کې په نکاح کې داخله ده دا له حاله طلاق ده پاره محل وقوعتا فینذل الجزاء ولا يملق اليميل لما قلنا چې هر ګل شات ته جزا رال او قسم سره تور سي ده ان بعد قسم پات نشو و, و اينو يده سي غير الملك ان حلل اليميل ودود شات ولم يقع شيئنا مخيل سردان چې دوته کم قسم کړې ده دا, دا قسم نه بعد ولا مثال په تور باندې او بیا د هغایو تلاق نه باندې سړیانې کا وکړه د دې یو نه کا د تلاق نه بعد به دې سزا قسم خړه ده ته الله کو په هغه باندې واقع کیږي دا سړی ده چې هر کله او قسم وکړه که تلون نه بے زیادہ لاق نہ بعد الائ نکاح نو کرے او درمیان کے دا شرط موجود شو تے شرط موجود جڑا پاگے وانی مراتب ہو دی خود ذاتی شرط سر رال لدی کہ محل دے نکاح پات نو نو طلاق وا کے ذکر نہ شو تے کم وہ کے طلاق رات بدغاٹے کی سزا پنکاء کے نوا نو قسم سر تو رہے دا فرق وانی کچھ دی صورت اگ سر تراوان دے جس تے اک قسم کرے معلق بے شرط هم. او دا ہگے نہ لا شرط نہ موجود شے دا یو طلاق ور کو طلاق مان دا تے باین فلاغاټین ده نو نتکه دغه شرط موجود شه په هغه باندې جزا رااله <سؤال> او جزا ح طلاق دغه لپاره محل حقوق وکړو فلغاټین کې محل حقوق نه نو نت قسم سره تور سره طلاق واقع نشو ځکه د هغه لپاره محل مخ کې نه موجود نه واه ووس کینه بعد سره نکاح کی نو مخ کې نه نه حراکی دا طلاق یې ځکه مخ کې نه شرط موجود په هغهټین کې جزا مراله لرو سره محل نو نو بسو ګرځیدا ووس نوې نکاح نه بعد مخ کې نشد کړه عدم ده اصورت باندې پوښی دارو ستکار روان دې دینکار افلو و ان و دې دا شرط ته غیر ملک شرطه موجود شو چې کای و د طلاق او قسم مرتبه کې کړو او په دا ټیم کې دا کدا به طلاق کلا او د طلاق نه بعد نه کا نو وکړي بیا دا ټیم کې شرط موجود شو نو قسم سرتول چې دا شرط راغې او لمیا کاشه انا طلاق واقع نه شو لې انعدام المحليه ذکا پټیم درا دو د جزاء کې راغې د पारा محل وقوطه نو چې محل وقوطه طلاق نو نو د جزاء کل اعظم شلا او شرط سرتول سید او و انختلفا فی القول فالقول فی صد فلقول قول الزوج الا ان تقوم المرأه دین حالت دا کی رغبله مسالم واضحه اسرائیل څه کوي څه کتا دا کارونکو په طابع باندې بدره طلاقې کتا دا کارونکو په طابع باندې بدره طلاقې و زکار خامہ خدای مجبورین باندې راته زګی فدی بن و طلاق ثلاثه راځي ته هغه په دحل رضا ده چې دوی ته هر قسم د طلاق ثلاثه وکړي و داري دارو ثلاثه د شات نمشي هیه لیو طلاق ورشي دې بعیدت پوری هغه تر جنو کې انتظار دیوګي چې کومه و کی عیدت 130 نه ځبای نه ورګر دی بوس يا خالي توي که زوج ثاني قامخه او طلاق باندې ما خدما کړی دا غو څارونکو چې کوم حالته ما طلاق سلا تسوي دي په دا غټي کې چې څارفي داد نه کنه بهر دا چې د نکاح نه داهر ونه شرط موجود شو طلاق سلا سره له محل د قانونو لغو ور کړی ده مې به د سره به نکاح تازه کیدره حلالي نه اخلاص دا ته لري رجسٹرین وان اختلفا فیشات فالقول قول احنا تطحلو کې دې تک لري خدا یا ساده د هلو مطلب دا نه دي چې په کوم کې حرام حلال انت تاسو به شاوته درکول کېږي نه یا ساده حلال حرام او ځان ګناي کا ویره دار او حرام حلال او ځان ګناي کا ویره چې کوم شيخ دې حلال کړي هغه بنه حرام دي او چې کومي حرام کړي هغه بنه چې په کوم کې ځخ دې حکم ماږي داخله حنا حرام غنډه حرام هیلا دا کوم هیلا چې په هغه باندې خدای حکم ماږي داهلي حرام دي احناف راځي ته جائز وایي چې په کوم ځای مسلمان د ګنا نه بچيږي دا یو څه دی هغه حیل چې کوم کې مسلمان د نه بچيږي په هغه شانتي حیل روا او دا خو توبه خبره ده چې مسلمان د نه بچي دا دا اسقات والا حیل چې کله چې په الله تعالی مسلمان د اخرت د ګنا نه بچي وي خبره ده کله خبره تعالی په کې وي ای محمد پیغمبر ورجاون القبول من الله تعالی موږ دا الله نه امید کوو چې الله پاک بعدا مکلف پر اسکا د باندې معافی کړه دا خبره ده خبره خا خبره دا سوچ سوچداري <تصفيق> چې کدا تړې او څه فختون دي او فختون کو حلاله باندې ځان وجني او د ټکا کې ثلاثه ويربنه که طلاق کې ثلاثه باندې طلاق کی او د هغه نه بعد به حلاله ونه کنه شپه د نه کی رواني نو دا طریقه د سره وږي کما کړي په طلاق باندې متولثه کې به د هغه نه بعد انتظار وږي چې کوم وخت کې نکاح بالکل یا ما تشوا د هغه نه بعد به دغه شرط باندې عمل دره مودګي نو جزابک الانسان د پاره نکاح جایزه وګر دیږي او داهل جهنم فی د زانا نه کوي دا قران په دې باندې تصريح کوي دا چې حلاله براءة مسلمان د پاتې ګناهبري او ګرځي دا جائز دا اې الله تعالی سلام قسم کړو چې زوا تاسو ذریه وهما دې تيولې ګنو زوا تاسو کرولې اټول شوکي وهما نال الله تعالی چې قسم ذریه وهې خو بیا یو وړې کړه دا نه خوذ بیا دې قضې په فن فذر به ولا تحمل یو جارو راوغلې چې پای کې سل ډکي ته پای باندې گزارو تاسو قسم بسره وريږي او ته بریږي حانث نه نو سره پیو په جارو کې دا یو گزار ده الله وي خیر دې تاسو طلبه باندې ورک ولاته حنس اینا وجنا او صابر او صابر باندې څخه خل گزاره کوي نو په قسم چې ان باندې کې په دغه جارو گزار باندې غسل ذری ټول ختمې شوري دا اشل الله خدای دې بلا سلام تک موتو خدای الله کا خدای دې الله یوسف علیه السلام څنګه وې دې یا دا وا ان هغه دغه څه کاه دا دې اور اور په بار کې کېدا او دې او تا وی چې دا څه وکړلې سہی hinna ayyatu hala innakum la tariqun ta zogla kraye ti shem gola kraye da da nanga da nakrutu wa al malika da nanga da badshah do gos ko jam rakse wale hagara da ra tay na ahoi gola kraye ko deyt pa de bar ki khode ho eh ahoi gola kraye ko da bar ki tadwira kaye ki khode نو الله رو تسوي كذلك كده علي يوسف كذلك كده علي يوسف دا شي محمد عليه السلام کو دري كذلك كده ما قال يا خزا خوف الملك لا يت الله قد الله تعالی نو رو كذلك دا څنګه واپس کوله نو یو سره او اګه چنه یاخه چتازه په دوکه باندې داغه په بار کې کې خو دا دې چې و تا غلي دې تر را راګه الله دا چې یوسف علی السلام نو کړې دا چاو ور و تا کې ده نو د یوسف الله ته کوم دې چې هیله شل راته نو به منو زمرا تقوا مته الله نه مخه تیر صحیح څه غبا په تا دې دا نه کې روايته پاوې لیکي یو کال کای او ته زین نکم دا ګنا نه ته پیغمبر الله یو کار کوي ته دې نو کومه غلا ګناه ده ته الله نه هو قانوندار څه څه را قانون ته څه ګلای څه دی نه حنا پېتی کذالیک کدن علی الصلو خدای دې یو څه پدې کې دا طریقه د هلی الله کو دلې دا په دې کې موږ څه ده یو کس پر د خو حکم ما تونی مله کې دې کې موږ څه ده یو کس پر اده ګناه پکاره چې هغه مخې نه برشي فدغه څه انت په کمزې کې یو مسلمان د ګناه نه برکی دې چې او دا راځانتي حلال چې په کوم ځای کې دا الله حکم ما تي ګنوحنافي نارواګني موږ هله کوه احناف او دا قران او د آیات نه ثابته حلال اغان چې کوم مخالفه حلال کې تعال څه وایي طلاق له کومه کې نه نه دا طلاق لسی صریح دی طلاق طریقې کې نه ضرورت نه صلی الله عليه وسلم ما معلومه کړه چې صحیح کې ته احتیاج ته نشته اذا تلا البيان قول لا وركي انا ايضا كريم طلاق واتي كي اذا كما كما خبر من قيل اذا باين نبا هذا طلاق صريح راضي هذا صريح يلحق الصريحه والصريح يلحق الباين او الباين يلحق الصريحه فالباين لا يلحق الباين ثلاث مسر ثلاثه ثلاثه راحه الله لي نتباين وتو ويوكرجين وتوين فائده الباين ثلاثه ثلاثه واتي كي يشبهها كان في ثلاثه كان انا انت ابويا كتاب عشان ديمان ما سیول دا کار وايي دا څه کار وکا دا خالي فليکل کونه چې څامره نه چوریه هوګيې ہے سوس نه راځي کمره والو سې خپلما طلاق او طلاق کريآه دا ورځ کارو کې شراه یوه سې وې باندې یوه سې پابه باندې باندې موږ میټنګ کړي دا سې دیواله اول دا راځي چې اندو باندې سلام غنن او ذو نکاح طلاق او سلات او قضا ته نه وناسته د ځکه لقاضي چې مکانه درځه وتا تاسو څنګه طلاق ومانه کم او او وللو حسنم کریبو ما دته څخه دڅو کې اتنه مانی دلته ولا مردا عربیا سایله و ام مس او ام الاسلام بس ورې ما خبره نه سایات تر اسلام بس پاج خبره ده داتې حکمت حکمت پکې تشه یی دای کومته دای کومته حکمت دا ده الله او ما نه وای حکمت ده حکمت نبی اسلام طریق او ما نه په هر سورۃ بدای حکمت ده هغه اسلام قربانی ور کړی کته را خبر کی چې الوه خلاص سنت ده شرمې کنه دا غواکونه په جهاد کې ما ټولم سنت دي کنه حفيص تشی الوه بدن کوي چې او پهله باندې الوه سنت شمې دانه شماري چې ما ټولم په جهاد کې سنت ده او فقیر وانه ګمند راکل خو سنت دي خدای ګر ما قصور باندې وهل سنت دي کنه نه یلسم خپل صفار قصور باندې زخمینته ده ما ټولم سنت دي کنه او پرا کو سنت او بیا را باندې کانه تلل سنت دي کنه څخه کومه سہولت ولا خبر دي ورن ورګ تیاري مازوم درې ټولې علماء دي کله یو یمږه په یو متثر کار کوي نه یو ماده ده ګان چې د شير پلیټ ګوري یو کوټه اندل کې فاتنه شي کا ټولوا او دا ټول زو گاڑی کې متورېګا نوی گاڑی کې کېلا تیر ګندا به رتابه کورنګل او څه ده کوم پیسې نه دي دی بین مانیپور کې دی کومنا دي دغه څنګه مرونه زده هغه د حکومت خزانه ترون پاکي علماء موټرو کې غلطي وي نو یو موټر راځي چې ما ډېر تیز جا کوي ما هي صفاده دي ته جامو موټر کې نه دم دا هیڅ انصاف نری یا لاته انصاف دای شي دا نه به له سلام طریقا او د الله حکومت په هر صورت مانیو نه کا د ګډ له تاسو او تټی چرګا غا ته او دا, دا په ار آرام دي په سلګرو باندې بدل کا سلګره وګا بس یو مټي یو او ځان را وځاتو او که مونږ د خیر ونه که خيال وکړو چې که ونه خیر دي او ځور مو ته کې ونه کینو او که چا ته نو کې راغل دا وته باندې ونه تو اوا سي حکمت ته هاو حکمت څنګه پترا خصا دنه پتولامي ار ايت ماني ته خذ الله هوا دا دړي کال سايد طالب کې دا ته لري کنه فدون او سخت څنګه تیرګم به حکمت ته تا کوفار کو مکه ځان د هوي پکانه باندې او ګر ور ځان ګر به باندې کله دې سره سلام په شان توتن پرې دا کور پیره علاقف دې حکمت نه سخت ځان ما نه تیروم او حکمت ته حکمت دا هیڅ کوته دالک نه مانی حکمت وکړه چې د الله حکم به هر څه اومانه کومری ملشا او کز مخېګه زخمې تا او شکرګره شکرته را کا دا جنات ته په لګنه په پلوه قراتنه دی چې ته یا لوقا سنت او ځل کراوه او و خاورې ولالتي الله تعالی من ال انفسهم او اموالهم بان لهم الجنه نپیا خورنه حلوا نه دي کي پيا خورنه حلوا پيختلول ديما قتل کي ويختلول بل بم قتل کي او ديما قتل کي جننه صدا پکتال باندې شوي لالهه فراغ باندې نشوي حلوا جان اور خو دوبه جاهد نه شوي فکر دي جاهد فکر دي جاهد کوم دي نه راوته نه غير تران فکر دي جاهد کو د ناپوستان کار دي پسنا هوستان ته ملګری د وای ترغان والواجان یو ها داس تر کې بسنو غوندا اڅهاله وځي ستمدمن په کاری بځي ها دښته و دچا نو ویله تا تران جهاد نه نه کړی وقوق دی جهاد توکي کوي دا ذکر کوي کړه د عالم اگر تبلیغ مرتبه کې ده د جهاد مرتبه کې هغه فکر د قتال کړه کوته علیکم الکتال تاویلات مکاوا الله دې باندې فرصت کړی مې د خطر علیکم الکتال پتا ته ورکاره کوي په ورهل امام تعال کو فرما پتي کر باندې کې پوتره باندې دي. ا سي واسا هو د سيوا يا په ما تا حکم دې مان کړم شم تما کې وکا. حکم پره کړې نو او تاويلات او ته يهاتن کې چې نه دامه څه ده دامه ا نه نشتا. د اسلام څخه په رضا فقهاوي کې jihad د jihadا. څو نظر اسلام پنځګان اسلام هم تعارض څه دي؟ يها د ابو حنيفه مله او داغه تقلید کې نشته کوم او جهاد پر جا او کته ویل تقلید کوم او جهاد پیغام پر زړه دې ته وتایل کوم ود مزل نه بهر شوي دا او کته خامخزان وارث پیغمبر ونيګه داغه کوم او جهاد کې ماته داغه کوم دې کنده جهاد کې ماته دا او تارم وليته او مورې سيو دا او محمدي تي نوبديګم خار ورته نوران دي هر راوځو دا مستي سيو وې نو کې پر سيو سي فالمصفيخون اسکل دې نه تاذر انده کې روان چې مخ کوي مصفيخون اسکل دې دا ورته چې د علماو طرفه هغه د ټوکی کین هغه ځنګلاته دي او له دې څخه نتریک به د مخین ورانې ترودې دا لدینا ور کومه اېو ساده یی کاندیشن نه ورو ته کوم دې دا هغه ملګری دا باندې خو باندې سیل نورانی دا ډاکټر ګیسي جهاد نه کوي مجاهدان نه کوي دا عمر سي ਕਰਨ کوي بل کار نه کوي خو پره دې هغه تاباني ک برابر مول ده فجامي سریه او سي جرأت کوي نوراني تي هران دان نه وي تل دي سي تي هران دان نوراني وله کته نظر رسول الله پران دا سختي پدان تيری ک ګيري مخي سنواله را کار شي دیو نورانی، سي ماهم سي وجوهه من خري سجود بل پتہ لګيږي دا پر ینه صفاحتی وکمو سیته او د تیرته او مې څخه نور انشې هراوه انو انص مو صفيقوه یسکره د رسالت نور نشته و حکمت د الله حکم کومانه ک اولاد قرباني کې ته تیارې نه کنه قرباني او کا مال قرباني کې به تیارې او وطن قرباني کې به اَباؤكم و آباءكم و أزواجكم و عشيرتكم و أعمالكم و أمالكم طرف نوها و ذات شأن کذا ها حب إليكم من الله و رسوله فتربصوا کذا بگویده کوم مقابل کے کوڑ تا گور اولاد تا گور بهتر اعظم صحت یاد اعظم انتظار تا کینہ فتربصوا حتى يتل الله دې او کته حکم تمون قال دې تنو ګوره کړه داه حکمت داه حکمت د حکمت نو وروت تر خارج حکمت نشه چې می خارج تا باندې دې حکمت نشته چې ګاډي کې مو سره ګل قوم دې څو نه دا ګاډي څه لښته دا قومینه ځو را دې کې حکمت نشته نه ګاډي کې مو سره ګاچارګان وها او نور کې سمته کوي حکمت لري کومه جمعہ سلام نشي کا حکمت دې jihad لانی شوړې حکمت دې کا تاسو کې حکمت دې درا او وه یې او خاطا کې ګي مو دحنا کو مزه کې دنه انشاء الله ځو ژوند دې نو شاتې سوې کومونه خبره کوي قرانه کوتي علیکم الکتاب کوتي وا پتا ته فرض کړی طالب پچینې کېږي طالب پدایته یاره جهاد جوهد نه ده او جهود مجاهده ده نه مجاهده جهاده غل خطر ده دې کې کې طالب کېد کوتي علیکم القتال مکهتال ځان کېده مجاهده ده نه تي یو بل معنی مقیاس کوي ها یا طالب او جهاد ساج څنګه پرې دره او صلی تخن یو مل صاحب دي کوم راشي کنه دا چې سخر الله او الله او را آخر بیسين ته مرکانی بیگانہ دین در پارامش کنده څنګه مسلمان ځان ته دی አልداه وی وارث پیغام بری همدانا وارث پیغام بری موږ نه یېږو او سخت نه یېږو څنګه وارث پیغام بری ساجان ابو محمد نه یېریدا او سخت نه یېریدا نو فضان من تکلیفات پیرولت لګي را سلوخې کې او کوم دی دا دا یو ته قضا یو او یو خلاله کنه دې سره وسکهګا قضا یو لري بهات هیله نه دا اور یاد دان لشته دی حیلہ ګناځ امام کې دوه طریقه کار عبارت د خلق نه وایي حیلہ عبادت نوې لکیه دا عبادت ده عبادت کې باندې الله تعالی نه باتې شکې چې علاوه په کوم طریقا باندې کړې ده نو عبادت کې نوې کاراګې تبدلات وایي او معاملات کې نوې کارکرشته تبې حلو رکیږي ادا حیلہ د عبادت ترا خدای مریوانو سلام وای نه خلافا فی شات فالقول قول الزوج الا ان تقیمن تا ایلا انتو قیم المالات والبینتا ایختنا قدی بانی راگئی خضا وی شرط موجود ده او تر وی شرط نده موجود شره نو قول چا موتبر ده داوی قول ده خواهن موتبر ده ذکر حضا سوی خبره خبر مان داوو بی تا مالا تلاق <تصفيق> راسل دستان ازاده مدتا خفل کارکوز و خپل کارکوما تر وی مالا تلاق نده در کری یا مگه دې باندې بنیاد لري که تا ما ته شرط ویلې دې واغه شرط موجود شوه دي لہذا طلاق واقع دي صدا قبل طلاق مدعی ده او طرف ده هغه انکار کوي قول منکر سره د یمین موتبر دي وای نه طلاق ته اچي تر دي که اختلاف راغه دې شرط موجود دي که موجود نارې قول قول الزاوی نو قول ل قول موتبر دي ځکه دا مون او که مدعی دا الا ان توقيم المرات والبینه البت صدق گواهان شن گواهان مقدم دي په قصن باندې لئن لم تتمسكن بالآثلا ذا تياثر خبر گئی کہ نکاح دماغ کے نتاج تا وا اغمنگ لدمات کرے حدا نما تا کرم دا بہوا ادم انکار کے دو قر طلاق اور زوال نہ ملنا اور خدرا گئے داوا این کان نشته لا علم <مترجم> الا <سؤال> من جهاد حافظ القول قولها في حق نفسها یوغا قسم حالاتي چې دا هغه معلومات په گواهان باندې کې دي چې تاسو نه دا خبر اوسه ک غواهان څه په گواهان باندې کې ستلوک کنه من کې لا قسم ورکم زمو حالاتي چې دا هغه په تا گواهان باندې لګيږي نو په دې کې بي پر قائل باندې کې څنډه دا اختلافات راغې ته ویل <سؤال> دي که صاحه <سؤال> زراغه نه سبت علاقه فزوي زمها هي زراغه له علاقه مستانه لالما تړوي نه هي جنې راغله وګواهان ته خدا پته لګيږي چې هي زراغه له کنه نو دا که شانته حالات معلوماته غواهان ته نشي کېدله په قول د قائل موثبر دی نو قول د سدي موثبر دی چې او هي زراغه له کنه خدا یا اوطي مخې تر شی وو چې ول قول قول الامين مع اليمين چې هر دې اوکاس باندې اته ما چې قسم بوله کې نو دا په دې هي زراغه او نو لکه امينه الله دا دې راکاو سره قصه د موتبري سره راغې نه په انکار نشته لایا لم اند الا من جهتها کله چې او شاهده شراوی معلومات غواهان کنهږي فقدر څه معلومات کې دی نو خپل بده کې کله مو توثق ور ده دا شي کېدله انه سيه يقول ان حلس فان طارق فلان دغه کوي ته صحه ضرره من طلاق پلان کېن طلاق را شارح الاستقبر بیانې په دې څنګ باندې خپل طلاق او کېد کده خلدان بارا کې امین الان قابل باندې طلاق نه واکې کېږي دا کده دا جوهان مرتبہ کې دا او دغه ځګی گواہی قبول الان مقاله دی ولقدر هیڅ سود ما حذر غلیده سولې قطهیا متا چې کومي حذر غلیده او دې ته طلاق ویلې شوی دی دې باندې طلاق واقع شو وران دو طلاق فلانا غبلنه طلاق یې دې ته طلاق وکه وی دا د فلدان بار کی امین رقم او وویل د امین سره یمین ما تدار دې بل واځ کنه دی واکه چې دبل په کې دا غواه دم او یو خدې گواهی قبول نه قبل شعبانين وقوع طلاق یې سختان ول قیامت لا یقع لانه شاعتنا فلا تصدق كما في الدخول دا خیاض تقاضا خدا دا که طلاق دیواقی نیسی دا کدیشت تو اس بات بانی گواہان نشترین اس کی اپسان دا تقاضا کئی که دا خو امین دا بحق دا خردان کی از لا یا و لا مضالک اللہ بعد حيث معلومات وقواهان تلك فقط دي تبقى كي. فأيقبال قولها تما قيل في حق العدد ولا غشيانا لكذا تضعوه تذماع عددت مكمل شوئ ذهن و تدباني باعتماد كده لسي یا غشيان داوه تذماع دا بالخاون سرا نکاح شوئ دا او بالخاون مال سرا جمال کرده لذا اذماع دا نکاح دا والخاون سرا جایز باكار دانه فا دیکم اعتماد كدهش با حقه باني دا كذا پا دیکارن انك امینه دا, دا والکن نه شاه د طر ک حې ظاتې ها په بله با لا کانهدي وقع ک دهغې په حې دا او د یو ګوا هی کاک نه ده بل ی متته مدن فلاق بال خله هااتې حقی ها وکهذې کالوخالله ذب کې نین کم دی. دا کې چک تاته په درلولو حقانیاه کوړه خټک کې دغان سره او نور طالبانو و تحریک نظمنا دولمائي ديوبان بياننا احادث ترجمه تلاوتنا او خصوصا دحقانية تولو استاذان و تقريرنا ترلات سراء توليشه افررحمن الرحيم وكذلك قال لها ان كنت تحبيني اعزبك الله في نار جهنم فانت تاليق و عبد الحرن فقالت احبه او قال ان كنت تحبيني فانت تاليق الى خریه مکې ه دا روانوه چې هر کلله د س د دخواون اختلاافه دی پهشر کې ک شرته موجود دی اوکرنا نوقاول د موتبر سړی موتبر دی او ګان دې موتبر دی دې ب خبره اوله چې پشهد چې او شارت کې دهو معریبت پهګواان نوبان نه کېږي د د هغې صورتت کې بیا قوول دې معتبر دی ځکه د ګواان نهمون سره ط مشتري او پهه شانې مقااندخ د امین نه ده او قول د امین سره د امین فشال سره بل تهداشت بچي په وي چې کطا دیوانه فشاله چې الله تا د جهنم په عذاب کې وای شي نو سدين تعالی که غلام دې مزات هغه ته وي چې ستانح لا ته جهنمو نه واي او ظف دي فشاله محبت کوما چې دغه جهنم کې خو ستانح الله تعالی څنګه جهنم ختې دې دې کې د خبرې شي یو دا دې چې د د جهنم د محبت سره یو د هري تعالی څخه الله وکړو لمن کوحي او ځین سا د غلام معلقه شو پتا مخه ز دا خپل ځان لپاره کې خدا امين را اول دعا امین سره دې مين نو تبر دي په دې په یا نابانه په بل کسانې ازادي یا بل خذا په انطلاق نو واکې دکه دا د هغه مرتبه دا گواهه ده او د گواهه تعداد کم دي نو گواهی غیر موثره او ګټه نه په دې باندې طلاق او خې دې او غلام نه ازادي او که متعلقه او شوی مرګ نو په دې خپل خذا طلاق او خې دې کې کومې صدا او د په یا نابانه باندې په بل ذا د کم در شان خو کمم دی چې پ خپله بانې دامې نه د تلاقیېږي او دې په نابان ی بلله س نه تلاېږي او نصره غلام ااددیږ لو قاله کوطویللی انک چې تحبې یوااضې وکله او في نار جهننم کته پهضبانې خوشحالي چلله تار جن مور کې وواچئ د سری بیا او زما غلام د مصره زادي ف قاله هغ ویل حبوزه ب خوشاره مچله مجهن کوواچ ستانه خلاص ش او قال تېې ان کوونې تو حببینی فاند د تعلیکونا ک سا سر محبتې نه تره تلاق دا دلیولې خبرهه کې محبوبره تلا پر کي وهې ه مع کې د برن تا سرې تلاق فقاله طر لو حبو کا محبت کو ما, ما تولېقدیا دا مشروطه د تلااقش وړوالم یوتهداخل اییاته خللاابته ولام اذااد ازاد نشو ولا تو تله خو صاحب هم او ابله منکو حم نه تلا لما ما باید نه داته دا تمخکې خبره وویلله شله کې د امین او د خپل ځان معتبر دی او د غیر باه ک غیر معتبر دی والله طق نو ب ک ر حاللی انلیشه د طببوغ د ای یا او قد حب تداخلیلسممنه بډاب دا اسک را ک دو چې خوو مسلمان چرته نهري ش هغهه دجهنم ور ته شي دا د دروغ ز جهننمورته خوشال مع بیا له کلامونه زکانو شی وره کلا چا دا تمرا کور کې تنگ شي هغه نه تو ته پټه د کور نه وځي ولایته یا کنه د کېد نه ها او یقین نشي کېد په دې خبره باندې لکه دا په دې خبره خبره ای کازی بالا لانه علی او کلا دمر خبره کې دا سد زیاده تا او شدید بغض دی د یخل ها وان سرا دا هغه نه ځان خلاص اور غل د پادابانی حب داخلی سمن ح اد و فيحافې انتحلهقل وک د خزارې هم و ان کارت کاذ بعددن دېښې په حې خوکم د حاج کو متاللق دی متعلق کاذ ولوکو سعدده خ ده په په حق د غیر ک حکم ب خپل زی برقره دی انی غلامون ازاد نه دی او بله خ تلااق نه ده پهفیحت غیر بقی حک معل یل محبت او چېغااصل محبت تیضه پ لږي چې محبت هغې وقعتن شتهته نهشته دی د د غغیر باره کې غیرې موته برې دله بهذا قهله حې فانې تعلیقونپاره ت دم الله نقیت لا ختهله تلاته یا میچ تو ووي چېکس سا خیر ده ت به تلاق نو د حیز پهات با د تلاق ده خو الله حاصل شي دا یقین را شي چې دا حی د است حظ دی چېڅوک راغ د منک ته ک دا حیې حاف د تلاق نهواقعې کېږي برابر دی او تلاقې سه کې دی شي چې کو وخت کې حاصل شي ذا تعال الله حیفاانې تعکونا تستا حیز راګ ت تلاکن پردمما دې دلا م تلام دتینو واقع کېږي سر پورې ک دا حیو چل ک دری ورځ ل مع کاتیوادونونه لایکوونه حیزنا د د چې کوم د دریورچ نه بندېړ ته حیز نهویللی کېږي ان د حیظ اقلی معلومات نه تم تلاته یا فلات سو ختم ناب من حين حاضتا كي هر كلا دروازي پرشن پتہ ولغي درا كي دائیں ذ حيزه دسته حاز وشين كي ده كم وقنه حيز را غل را لا لانه بالامتداد عرف انه من الرحيم فتعنا حيزا من الابتدائي ولو قال لها ذا حسه حيزتنا فانه طالب لم تعلق حتى تظهر من حيزها دیمت ماته اند پاسره فرق کہ دی دغه خبره خبره ده که صاحب حیض راځه او طلاق دی که څه وي که صاحب راځه او طلاق نه پرهیز راه په انتهاء حيز باندې اذا حيزه حذنه که کومه که صاحب راځه او راځه بیا به طلاق دی دا نه طلاق راځه په ادا باندې ځکه پرهیز په انتهاء سره تر ترتیږي نم د تو الله خاته ته فرامن حيزه چې څوک و رحيز پر شوه نه دي نه کامل او طویل دی او کمال په انتهاء باندې راځي لأن الحیضة دلہائی هی القاملہ اگا حیضا چې تم راضی پا تیز سر چه پا حالت دوقاف کی پاہیبانی بدلیجی دگنا مراد حیضة کامل دے ولہذا پا دے وجہ بانے کہ حیضة کامل تے مراد دے حمیلہ علیہ شاید سے لستبرائی برشان تے پا حالیس کم دے حیض و رٹکے پا کمال بانے حمل شوے دیں او د دې په انتحا سره راضي و ځالک به طهرا انتها د حج نه معنیږي په طهر شروع کې دوه باندې د حج نه با چې کوم وخت طهر شروع نه پتاول کېدله چې حج نه لهاتل کېدلې و اذا قالان د طلاقن اذا طم تي يومن تول لقد حين شمس في اليوم علادت سوما دڅې په ویلې چې تای او راز او جک تبه تلاقې نو یو ورځ د ځان نامکان کولې چلیږي راکځه ماکان پروجې باندې تلاقې کړې چې ویلې کثار او جوونی و تبه تلاقې نو ورځې خالی پنید باندې موثبر کیږي پرغوانی پوښتنه څه ته وې چې تای او راز او جک تبه تلاقې نو یو ورځ ماکان پرکېږي او کړې فإذا قال لها الها ذا طالق إذا صمت يوماً دت طلاق كثار وجون يورضون فطلقت طاعة طلاق هيك كم شي في اليوم لتصوم لأن اليوم إذا قرنا به فعل من تدي يراد له بياض النهار في ما إذا قال الله إذا صمت رش تويثار وجوني وان لأن هو لم يقدر بما يارنا الصوم عند ذا يخصن تمقرر قلت مطلق الصوم يولد همت الصوم راضي فنيت قول سرا وقد اذا صوم بيرکنیه وشارتي چې کومه کې سد نه توقدرږي اگر اوجه والا ارکان او شرایط پرلږه ستایمه طلاق وکيږي ومن قال الامراء اذا ولت ولامن فان طالق واحده واذا ولت جاريه فان طالق سنتين سره سيتي وي کسمه شوم په ادا شو مذکر نارینه نو تابانه او کسمه شوم جن نو دا مذاکر سر یو طلاق معلق که و دا موانس را دو طلاق معلق للا و دا پیداسی که حقی دوال راو للا مذاکر و موانس دوال راوشت داوید دید سورت داری که مذاکر مقدم ده نو یو طلاق او که موانس مقدم ده نو دو طلاق دا یو ساته چې هر کل ل پذې بان یو تلا قراره په یو ووربانې یاوارلو په یو بانې په مرنت بانې نه د هغې ناد لادم ف میله ده او د حاملی عت پوراکی پزله عمل بانې نه په اول غله بانې پهته لاقر رالهپذ معې ععدد پ شو وزما په توونه ل کېز من ته ک په د اولاده ک خ مقدمه شوي ده او کهعلک مقدم شوید دی نوکه جننی مقدمه له خوت لااتلي او کاک دی ل و تلا دا قینی خبره خداله یو خقین وواقع د یو نه خب نه ده فردان کی خاطر کہ جنای مقدمہ ده دو تلاق پکاری او ما کله خبره امن کړي وا چې تعالی پښښ باين نو واقعيږي خبره اصول خبر امن دي سوايو هي وا یقینا واقع دي او زم شي کېږي او پښښ باين تلاق نو واقعيږي وي احتياط ده چې کله چې دا جنای مقدمه په لشي حضرت الله کړي پرې خبره تو چې احتياطا و تلاق معتبر کي او اندل په تلاق څار مالګو ګرځيږي دا دا موتبر دي او یو موتبر دي اصولن ومن قَالَ ل مرراتي ضولت چې ولامن فانې تعلوکن واحدتن کستا معشوم الت پیدا نه پطالانی یو تلاي هد ت وري وضاولتې جاررییتتن فان تعلوکن س او ک برستا معشه جن پیدا ته یو تلا را فولت ولامن والله یو د راپته نه ل کې دله هی همما او چکن به کې مقدم دی لا ضما او في قضاائ تېقطتوننا یو خ یقی نه راغلی دی یو نه خبر نهله نو قاان خو یو خخواه وکې دی و ف ل دهتې قططې احتیا دا چې دو جو دته راپې توې کېږي نو اختیاتن زود او غان خې کې او لا زم ده تو عدد په ځ ماش بانس کولو ده دکه پټین اوپا متولا کیسرا چی حاملان دا لحاملیق وزر حمان عیدت رازی لئنہا اللہ ولت الغلام اولاً واقعات واحدتنا وحیب والنار جہنم یہ کلیمات کفریہ میں سے ہے یا نہیدہ کلیمات کفرنان بھی ایک شریع دادیتا کفر سوراں ایک شریع دادیتا کفر لأنها مولت الغلامة اولاً ووقات واحدةً كذيسة غزيگاو اول ما شم و ذاكرا نخي او طلاق واقع ده و تنقذ عيدت و حاد و او بید حامل عيدت وزد حمل بانه ده نو پجاری پیدا کی دو بانی حمل شرطا ورسه دا عيدت امتربور شو ثم لا تقو اخرابی هی کہ هر کل عيدت ختم شو نو بس طلاق واقع ده نواقع کیگی لأنو حول انقضاء لعيدت دا تیم دا تردود عيدت ته والولاه الجارية اولا وقاطتي قطاني وان تريدوا هذول العلماء ثم لا يقوصوا ونخر به لما ذكرنا انه قول كذا اذا كيكون وكذا ما تون پیدا شو دا غنا با صدباني بل طلاق بين شواخه كده له ذك هر باين قال كده له من محل صلاح الطالب فاضي شويه ف ازانې حار پههکان د حال د شپته نه ل ک دله کې مذاکر اول دی کوت اول دی نه یو حالېی واقع ده. او بر حال کې دو واقعېدي ن فلایا کو اوثو ته ب دا ده ک در تلا پهشت باند نهوا کې کږي یو یقین واقع شو دی اول اوله ااحیات پهې ک چې منګې وایي ک دو تلا وا ک دی النا په سنتته وَيَنْ قَالَ اللَّهَ إِنْ كَلَمْتِ عَمْرٍ وَأَبَى فاند تعلقٌ سمت فبانت سمت أَبَا عَمْرٍو وَأَبَا يُوسُفَ فَكَانَ دَالِقًا ثَلَاثًا ثُمَّ تَلَقَّى وَاحِدَةً فَسَبَحَتْ وَقَالَتْ أَعِدَّتْ وَهَكَثَّلَمَتْ أَبَا عَمْرِنَا ثُمَّ تَوَجَّهَتْ فَكَثَّلَمَتْ أَبَا يُوسُفَ وَهِيَ دَالِقًا ثَلَاثًا وَالأُولَى مَدَنَ خَلَاصَتِهِ بِگَرگوي دمر قبره مسکي من گوي لکه هرکل جزاءه الله کا صدا شر سرا دابل شد وجود نرستر وجود ترازی